Таке я ніжне, таке тривожне. І життя моє таке ж. Молитва У мене закінчилася і вівсянка, і звичайний овес, тож горлицю довелося годувати залишками курячої котлети. Горлиця їла жаба, ковтала великими шматками, але зиркала недовірливо і виглядала злегка офігівшою, що не каже Пташиний канібалізм. Добре офігівшим виглядав і мій сьогоднішній клієнт. Статус не суттєвий, ну, типа, коротше, пішли ми з пацанами на пиво, а дівчонки, тіпа, пру. Мені належало пояснити йому сутність молитви, бо в майбутньому це збиралося стати художником і вже дало обітницю на кожне полотно просити Божого благословення. Боже мій, якого тобі ще благословення треба, якщо Бог тебе художником сотворив – і дав дар малювати, а інших дарів не дав. Тому ти чудо таке недорікувати і глухувати. І про що ти збираєшся молитися в своєму щурячому майбутньому? Вимолювати геніальні абстракції відразу на стінах? Виловлювати з натюрмортів соковиті фруті дімари? І світлотійні дажні абнець? А завтра? А влади над умами? А над гаманцями? Вгадав? Вгадав. А тепер скажи поганцю. Нащо, аби це все мати, треба спочатку родитися і робитися художником, потім їбошитися з хімікаліями і фарбами, мазюкатися, що свиня перед публікою, принижуватися, клоу наклеїти, потай вважати себе генієм, але бути переконаним у власній бездарності, а до того всього, що тупо вклякати перед кожним підрамником, як перед іконою. Нащо? Та попроси це все зараз. І дасть тобі. І нафіга напрягатися, коли тобі лише про це розходиться. От розвелося таких поліпів, піплів. приповзає у світ з цілком поміркованими і нормальними бажаннями. Ну, там, бабло, халява, тілки. Але вважають, що для цього конче спочатку кимось заділася. Менеджером, там, адвокатом або крутим пацаном, або суперстаром вообще. Ну, або художником. А тільки вбасяться вони від того. І воду тут мутять. Бо ніхто їм козлам не об'яснив. Народився, прийшов у світ, матеріалізувався. Хочеш бабла? Та попроси со старта, ні вопрос дадуть, тільки не моти своїми музами продвинутими, не смерди тут, уже і так ніде плюнути. Кругом слиз, давити вас, гадів, треба. Молитва це ж не форма вислову, яка висне в коридорах, це ж по суті єдиний, доступний нам спосіб існування. Кожна мить твого буття, молитва про наступну і так без кінця. Це крутіше, ніж конвейер Резерфорда. Це реально крутіше від американських гірок і руських степів. Це так круто, що молишся і більше ніфіга. От тому ім'я Бога під забороною. Щоб часу не гаяти, щоби не розпилятися мислів по дермантинах, щоби славити і славити отця нашого разом з ними сина, і всю родину, і всю Україну, і нині, і прізно, і вовіки віків, амінь. Ну ти поняла мене чмо Болотяна? Поняло, сказало чмо і звалило, але перед тим помолилося за мене, тому тепер я тут, а що, гробцям теж можна курячі котлети.